E, Idoia gillenen aurigalde ginen dizut, lehenik, eh, azken berria dela eta mugak itxiko dituztela, e, zuen kasuan sorpresa zarrapatu zaituztea albisteak kedo nola hartu duzue? E, beno, azken bola dantan ikusten ginen militarrak e, mugan eta ez genekien zuera hongi zergatik e, orzilelaetan, baina, bueno, bai, sorpresa bai zako izan da sorpresa bai e, militarrak ez dira hain e, usaiakoak edo azken garaian gehiago ikusten dituzten. bai, bueno, gu ikusi dugu Espainiako militarrak mm -hmm. e, COVID-en e, bueno, e, konfinamenten garaian, baina militar frantzesak ez horiak pedo bai, baina, bueno, ez daiz sobera ongi oroitzen hor zirelata, baina mm -hmm. azken egunak emendik en barna E, bidira, eta, bueno, pues, pues bai, pues sorpresa bai. Gainera, e, orain arteko bidagatik itxiak izan badira eta e, garai batzutan mugak aldiontan terrorismoa aipatzen dute, hori nol hartu duzu, eh? claro, <laughs> bueno, zerbait haituak inoen, baina niri batzutan gozatzen zaite oiu ulertzea ere, ez, ez dakit. Azkenean, bueno, nik etu haitu e, deus terrorismo kin lotuta dagoen zerbait, e, azken bola dauntan. Orduan, bueno, apateko gauza izan da, ez, ez dakit. Eske, kostat, bueno, hainbertze gauza, kozenzen zeigu ulertzea, ez, e, COVID-en e, afera ere, hau e, ere, pos, hainbertze mugak, ez, muga eta muga ditugu, ez, Az, azkenea muga trabandiek bertzerik ez dira. Eta, bueno, argi ikusten aldugu jende nola galtzen duen bizi Europa edo estatu batutako gain ditu nahian, eta gero eta mugak gehiago, ez, covid Mugak, e, orai terrorismoekin mugak eta pff, gireta ituagoak, ez, e, iduridu hau dela, ez. Sentitzen zenuten iparraldeko jendearen gorakada bat hemen, ba, ostatuak eta itxiak baitira edo ez? Bai, bai, gu bai, gu bai, mm -hmm. bai, bai, bai, bai, bai. Orduan berriz galtze bat izango da zuentzat.: Bai, bai, bai, bai, bai, pena baina, bueno, bai, karo, mm -hmm. hoi suma, sumatuko da, ez. Sentituko duzu, bai. e? Bai, bai, bai, bai, bai. Gero gukere, bueno, hande bateko eta besteko nekatzarine eta eko, eko izan dutena eskaintzen dugu, bertako produktu egiten dugu, eta horrela, horrela ekologiko eki iraman garriagoa den sistema gurtzatu nahi dugu. Eta bai mugak izan dut, eta pues, zaleagoa izanen zaigu gure helburu aurrera era matea, ez? Iparraldeko produktuak ezin izanen dugula erosi, eta, bueno, sori, so, ekarzen duena da, zailago pues, egin ezaig gulalde bateko eta besteko lagunak elkartzea eta maia den inguruan haue da Orduan, hoi ere, guretako pues, impotentzia gehiago sortzen zaigu ez. Ez ez bakarrik ekonomikoki, pues, baizik eta ere, pues, emozionarki ez. Azkenean, ez, gero aitzen dugu berriz COVID-en aferakin, igualitxibar dugule tabernakena nafarran berriz, eta, bueno, ja pues, pues, ya nekagarria, ja hau nekagarria da. Ez. Bait, azkenean ondorioa anitzak direla ez? Hoi da, hoi da. Eh, bueno, ez dakarrik ekonomikoki egin bertze, bueno, uh pues hori -huh. ez. Sozialki, emozionalki, ez dakit ez, dena da de bat, azkenean. Uh -huh. Ados baidoia milesker gure galdereia erantzunik. Bale, mileskertu egin. Baina, bestu bat artea nah. jo. Baina, baina,